Aquell temps de dos ha passat altres mans, el desig i la sang s'afanyaven per mi la fèrtil, rica i delitosa terra del Vallès, evitava amb les dents blanques de fadrina an Tirant, la noia de cara dolça. Així comença més o menys aquest romanço que s'ha pescat entre en Josep Pedrals i en Qui Quim Porta. Porta ja l'hauríem convidat, però és que s'ha volatilitzat. En Pedrals afortunadament es mantén aquest món. Hem aprofitat per convidar-lo als sentits. que tal, Josep? Bona nit. Bona nit. És una exhibició de llengua, és un exercici de, de virtuosisme. Ara, si et demanen, Josep, què de què va el llibre? Tu què dius? Uh, va sobre la culpa poètica. Sí, si és per resumir-ho molt, seria sobre les culpes que sent un poeta per ser poeta. O sigui, és una mena de reflexió sobre sobre Sí, tot sense culpable, però davant d'aquí, davant de la família, davant de la societat, davant de la societat i davant d'un mateix molt sovint però, i, i davant de, de les persones estimades a vegades, però és una manera com una altra de... de... O sigui, és, és, un, és una romanticada en realitat, això que estic dient no és, no és, és tampoc a... un, un pecat que senti colpidorament dins l'ànima, diguéssim mm. En qui importa, que és aquest personatge no sé si és un alter ego exactament però en tot cas amb qui vas dialogant mentre aneu construint aquesta novel·la en vers de l'Anna Tirant, eh, diu precisament diu, moralment, un poeta sempre prou provoca desconfiança. Separar-se del comú, de la comunitat, genera suspicàcies. És això el que, el que et fa sentir culpable una mica? Bé, més que res, que el, el, la separació aquesta que hi ha entre entre el, el poeta i la societat hi, hi hauria de ser més que no pas és, en realitat. O sigui, ara estic dient una animalada, potser, però eh, així com el, el, el, el bat és antic, el... el el cantó antic i, i el... el... s'allunyava una mica de tot per, per poder dir amb, amb més llibertat, per poder parlar amb, amb més lliurement sobre el que veia, el poeta potser hauria d'estar també una mica lluny de, de la societat i no ho està del tot. És a dir, el, el, la proposta seria que, que el poeta, per poder parlar i jutjar amb tota la, la patxorra del món no tingués un, una obligació eh, directa en tan, eh, com a poeta amb ningú. Hmm, però és curiós perquè precisament, eh, justament en el llibre eh, aquí dieu que deu ser un dels eh, pocs professionals de la poesia que deuen quedar al món. És a dir que... No, n'hi ha més, n'hi ha més. En conec uns quants, jo. Jo llegeixo, eh? en tot cas. Que, però segur que, que n'hi ha uns quants. Però bé, que en tot cas tu depens de, dels teus lectors, tu depens de, dels teus oients, depèn de la mm. poesia, és així com deus pagar les factures. Del, dels meus no? alumnes. De... Dels teus alumnes, també. Sí, sí, sí. Mm. I de les, im... les imbecilitats que m'invento mm. cada dos per tres intento treure en profit. Vull dir, en aquest sentit, jo sóc molt fenici. Per això, per això puc aconseguir fer certes... O sigui, viure com visc, més o menys. Altra cop un títol que comença amb la lletra E. Sí, senyor. El romanço d'Anna Tirant. Sí. I això per què? Perquè els meus títols comencen sempre amb la lletra E. És una, és una norma que em vaig posar. Tinc títols pensats per, per moltes obres. Ja tinc una llista de títols feta. Ara és escriure'ls, no? Sí, només, no, ja el no alguns els tinc pensats, però la feina de fer-los a vegades... Tiro anys eh, fent coses d'aquestes, sí, jo. Mm. Segons com pot semblar una, una gran broma, no?, aquest llibre? O ho oh, un, un pur joc o una gran diversió. Uh, abans, uh, abans que deies això, no?, que segons com et pots sentir culpable doncs, tornem-hi amb qui importa que et renya un cert moment de la novel·la del romanço, i diu no siguis prepotent Pedrals, que per un poc d'ironia ho perdràs tot Sí, això és un vers de, de Salvatore Quasimodo mm. eh, Per un poc d'ironia s'hi perd tot i, i el, el, és una cosa que sempre m'he d'anar dient, perquè jo sempre o sigui, a part de l'humor, i poso sempre aquest, aquest toc d'ironia de dir les coses com qui no vol de fet, tot el llibre en si és una ironia això que deies, és un joc precisament per això, perquè molt, molt amb la tonteria vull dir coses molt serioses i al revés, no? I molt, molt seriosament vull dir bajanades, que és una cosa que m'agrada molt. De fet, els polítics ho fan cada dia, molt seriosament diuen unes bajanades, es... bé, no és esplèndid el teatre que fan. Mm -hmm. Diu també, en què importa, tens la gosadia del competent i el desvergonyiment del bandarra. Això tu dius tu a tu mateix, no? D'alguna manera, sí, a través d'aquest però... personatge interposat. Sí. Però potser també t'ho dit algú, no sé. Bé, no, són conclusions a les que arriba a vegades després de parlar amb la gent. Però però, però el personatge que m'he creat a mi, de mi mateix, en aquest llibre em, em fa molta gràcia. Vull dir, em, em feia gràcia posar-me una mica com a, així, com, com, em, com em descric. No? If I'd done all the things they say I've done I'd be in the ground are on the run Aquí et descomparteixes, no? És a dir, hi ha com dos personatges, et converteixes en dos personatges, un que és el mateix Pedrals i l'altre que és el que importa, i aneu dialogant, i a més, a més, és molt curiós perquè són diàlegs peripatètics, no? En dius, és a dir, que aneu passejant per diversos racons de la ciutat de Barcelona, i a més a més hi ha com una sèrie de casualitats, de coincidències, entre allò que neu dient i els noms dels carrers per on aneu circulant, no? Això està bé. Sí, això li vaig posar, el nom de la sort nomenclatura, eh? Mm. que és com com allò de la bibliomànsia d'obrir un llibre a l'atzar perquè et doni una resposta a les teves preguntes més, més, més íntimes doncs fer-ho amb els carrers no? de cop que la conversa doncs, tens una pregunta o et un dubte i mirar a veure quin és el nom del carrer i dir, ah, clar és la plaça del dubte la plaça del dubte un dels llocs per a un passeu de fet, a més, això em va venir... se'n va ocórrer la idea de, de, de posar passejos per, per Barcelona veient que una cosa que funciona molt és, són els tours al voltant dels llibres, no? Allò que hi havia el, el tour Ruizafón, el, el tour de no sé què més... I vaig pensar, coi, per què no el faig? Ja me'l monto jo, saps? I... Un tour pedral, sí, no? Sí, és una manera de, de, de buscar ja... Veus, pel sector turístic jo vaig donant idees... <laughs> En realitat, la poesia acostuma a ser una de les, una de les, de les fonts de, de negoci més importants de, de la humanitat. La meitat dels grans negocis se'ls han inventat primer els poetes, han, i, els han imaginat i després s'han posat a la pràctica. Per exemple? Per exemple, allò famós que abans hi havia les, les trucades, que tu trucaves a un telèfon i deien el temps o deien l'hora, o això, va començar perquè uns poetes dels Estats Units com que no, no tenien públic, van decidir que posarien un número de telèfon per si algú algun moment necessitava sentir poemes que, que truquessin, i el primer telèfon que hi va haver d'aquests, d'ús públic, que era, era un d'aquests. Això, Això és cert. Va cert, cert. Això és cert, sí, eh? sí, sí. Mm. És una cosa ben curiosa, però és un exemple mm. molt clar. Et demano, si no és molt demanar, que triguis algun fragment d'aquest roman sudan atirant i ens en llegeixis o ens en interpretis algun, algun fragment. Et ah, sembla? Sí, t'agafaré un, un dels fragments que, que jo li dono un, un, un punt cap dalt, és, és ja cap al no llibre... No t'hi posarem música, eh? perquè diu que no, no t'agrada gaire això. No, no, prefereixo que el recitat sigui ell mateix el que, el que marqui l'estratègia d'escoltar. Molt bé. Un moment en què, què l'Anna... L'Anna Tirant passeja pel món amb un mercader i un, i un gos. El, el mercader hi ha un moment que desapareix i el gos es queda amb ella... I llavors ella diu: "En un moment donat: "Ai, gosset, fidel, gosset, no saps pas tot el que et dec. Doncs mira nena, jo crec, cosè, però el Déu te remet. L'Anna somri i de cop s'adonà desconcertada que aquella veure el gos que sorprenentment parlava. Se'l mirà de més a prop, per si veia algun indici d'aquella estranya avilió i podia fer un judici concloent, però si no deia res, fora un suplici i si inferir una conclusió de si era ver o fictici, li plantejava una qüestió perquè demostrés l'ofici. «Pots cantar-me una cançó?» I el gosset cantà amb desfici. «Caníbal, caníbal, depravat i pervers, incestos, incestos, falsifices, progrés!» Descarregava el motisme que havia estat mantenint o era un atac d'incivisme malbastat de fil de vint? Noi, gosset, com t'has tornat? Agosat i agosarat. Tinc lucidesa incivil, claredat espiritual. ser trobar el sentit final de tot acte subversiu. Tinc de malmetre amb exemple exagerat la insostenibilitat dels cànons. Vull escometre la hipòcrita insensatesa. Vull retrunyir instints pregons. Vull cotejar prohibicions. Respondre l'estupidesa. <totipet -se> és un fragment del roman sudan atirant d'en Josep Pedrals. Tu, Josep, aquest eh, joc amb les paraules, això de, de fer-les, d'ajuntar-les i fer-les petar i també em sembla petar-te a tu de riure, això ve de, de, de nano, ja, ja, ja, ja sí, t'hi posava. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. sí, de fet, és, és, és de formació professional i també de formació casolana. Digues. El meu pare és, és, es parla fent jocs de paraules tant com pot, i, i, i quan un s'educa sentint això, acaba fatal. <ríe> en en aquest temps tan, tan d'ús i no només per, uh, pels poetes, no? sinó que la queixa està escampada una mica per tot arreu... Hi deu haver poetes o hi ha poetes que volen fer una poesia indignada o que creuen que toca fer una poesia de combat, de denúncia, i això és més eh, un joc, no?, en què a vegades, jugant-jugant, eh, es diuen coses eh, de molt d'interès i molt gruixudes, no? Però tu no et crida aquest tipus de poesia, o sí? Uh, bé, bueno, el que acabo de llegir, déu nhi no? Sí, també. Potser és allò que jugant, jugant, es diuen grans sí, no, veritats. Jo, jo, no? A veure, jo ho faig d'una manera que sigui més fàcil d'empassar, però no, no deixo, per això no deixo de dir coses. En realitat, uh -huh. el, el, o sigui, un, una, cosa, una de les gràcies de la poesia és que sonarà molt bé, però a vegades estàs dient unes, o sigui, li estàs fotent canya. Que dius, oh, potser em toc, tocaria ara, en aquest moment, una poesia més... Més engager, més, més poesia cívica, potser sí, però també pot tenir una data de caducitat. O sigui, el, la, la poesia de batalla, a vegades durant la batalla va molt bé i després ja no serveix de gaire. Depèn, mm. no ho sé. Que, que, que jo sí que cal sortir a cridar, que surto a cridar, eh, no. <ríe> I a més, sí que, a veure, que, que el joc hi és, però que el joc és molt seriós, eh? Vull dir... No perquè això sigui eh, molt simpàtic o, o pugui semblar un, una cosa, un, una mena d'arabesc, no per, per això que aquest arabesc no, no, és, no és potent, diguéssim, no, no hi ha un gruix a darrere. Què eh? has llegit, Josep, així últimament, que t'hagi entusiasmat, que t'hagi agradat molt? Doncs una edició, de... estava llegint aquests dies, una edició de d'un poema d'Edgar Lee Masters que es diu El, El, El, El Juicio bueno, Edgar Lee Masters va fer un, un llibre molt curiós que es deia Antologia de Spoon River bueno, en, uh, Spoon River Anthology mm. que, i ara ha editat aquest llibre, és un llibre als anys 50 eh? però, però és un poema preciós és la, explicar la, la vida d'una un, dona a partir d'un moment en què li fan un judici i tal, bueno, una història molt bonica, tot en vers Mm -hmm. i aquesta I... tradició anglesa de, de, de fer com les novel·les en vers com, com el, el, el, el The Ring and the Book del, del, del Browning i aquestes coses que m'agraden molt i de poetes d'aquí poetes catalans has llegit alguna cosa Clar, sí. el de la tempesta del roig és una meravella també les proses eh? mm. les proses que hi ha sobre, sobre la platja del sí, Brasil sí. tot allò és realment sí, un sí. estil meravellós Sí sí, a més és un barroc precisament no m'agrada voler el barroc perquè és un gran barroc Mm. Sí, vull dir, és un d'aquells poetes que, que si està, triga molt a fer les seves coses i, i, i ho remira, ho recorregeix i ho torna a corregir i llavors es nota que un, un, arriba una condensació textual que és mm. un autèntic plaer continueu, eh, el, el bar original allà al, a prop del Magba amb sí, aquells recitals sí, sí. poètics que si no són 10 anys, sí, sí, deu costar, sí no? a l'abril farem els 10 anys a l'abril 10, sí, sí, sí. 10 anys de cada dimecres un recital déu nhi la veritat és que quan un pensa que fa 10 anys de les coses em començo a sentir gran jo, eh? Doncs és el, el romanço d'Anna Tirana aquest últim llibre que ha publicat eh, la breu Edicions, és d'en Josep Pedrals i, i ha passat pels sentits i, i li estem molt agraïts Moltes gràcies, Josep A vosaltres, a vosaltres.